Sura ya Nuhu Nuu angia jahazin. Rabi amambiano, ngia jahazin. Wawe na ya hoyonti. Maana tiono amba wawe umuntu weke wa haki mengoni mwa watu wensiwa wa wakati wa. Harimwa kila swana ya shinyama halali renga saba watu baba na saba watu mama. De harimwa izinyama haramu renga shimoja mtu baba na shimoja mtu mama harimwa kila swana. Harimu zinyunizawani renga wa kakila swana saba wantu baba na saba watu mama ile uzifa dui zibaki baki shivanje jumani maana harimu suku saba nitovele havua shivanje jumani mitsana 40 na mauku arbaini. tena nito zima hatu shivande shivanje izumbe zonti na ziumba nuhu afanya zintongo pia hainamna rabbi akamwamurisha Nuhu akanama asitamia wakati kafalama jila ja shivande zumantsi Nuhu angia jahazin waena umtumshe wahe na uwana baba wa na, wantu baba wae. na yamanyadza yahe marabu, ile utawali kafalama jizinya halali na izinyama zaharam zili na zititi Izinyuni na kakila shinyama shira o shivande zumantsi zijazi muparamo ziingia jazini mbili mbili, mtu baba na mtu mtumama maulide hadi do mwezingu akammuamulisha likafala likafalama na banda kwa suku saba, likafala likafalama jilijalandi saa 20 deshivande shanti wakati nu aparamasta 100 mwezi wa vili isuku ya 17 ya mwezi siku hiyo majia wa uzimu ya pasua shivande na imilongo ya maji ya mbinguni ibuha. vushuku vua shivande jumanzi mitana arbaini na mauku 40 isuku ivoyandisa hunya Nuhu hu angiya jahazini vamo jana mtumse wahe na wana wa baba wahe shemu hama na yafati na yamanyadzamara ruya Vungia wajau izi na kakila shinyama haiso na hayasho, izinyama za matunga na zinyama nyeha, yasho zinyama zirambao na nazinyamanyeha hao hawani. Zinyama zilizili, zili. shinyama shontsi hayati, zingiya jahazini zimupara nuhu. vungia shinyama mtu baba na shinyama mtu mtumama kakila shinyama maurede halilo mwezi mungu akamamurishayo nu Sa hiyo rabbi amubadia anewu umlongo likafala maji langethea 22 ata mpaka suku atbayin ya maji azeya ya atayangua lijahazi lilawa monti li sieda ya maji angezea atayarendea mengi zaidi Shivande jumaanti Lijahazi li jali rengwa maji. ya maji akamengiswa swafi shivande jumaanti ata imilima milibwa vu ikaivhidziwa ya magie avidza inilimamili bwa vu atayazidi meterasaba. Calculashintu sha ko enshi 20 jumantsi shangamia. Rangu ata izinyama za mazamatsungana na nyamanyeha. Calculashintu sha ko nbashi 20 jumantsi na izumbe dinadamu zonzi. Kakula shintu ko example shivande 20 shangamia. Mwezi mungu atimisha izumbe zonsi zakaujumwe shivanje jumanzi zihatimishiwa shivanje jumanzi kavabaki na ikati de nuru na yahe na zizopia zakajahazini. ya magia vidza shivanje jumanzi mudawa sukunia wa 50